Capitolul 43. Marțea și vinerea profesorii stăteau o dimineață întreagă cu elevii de la Amitrano, discutându-le lucrările. În Franța, pictorii câștigă prea puțin dacă nu fac portrete sau dacă nu sunt patronați de americani bogați, iar artiștii care se bucură de faimă sunt foarte doritori să-și sporească veniturile, petrecând două-trei ore pe săptămână în vreunul din numeroasele ateliere unde se învață pictura. Marțea era ziua în care venea la școala Amitrano pictorul Michel Roland. Era un om în vârstă, cu barbă albă și fața roșcovană. Pictase o mulțime de lucrări decorative comandate de stat, dar acestea constituiau un subiect de bad șocură pentru elevii pe care îi instruia. Era discipolul lui Angre, cu totul impenetrabil și refractar la progresele artei și veșnic tuna și fulgera împotriva acelei șleahte de șarlatani și ale căror nume erau Mane, Doga, Mone și Sisley. Dar era un profesor excelent, foarte îndatoritor, politicos și gata să-și încurajeze elevii. În schimb, Foane, care vizita atelierul vinerea, era un om foarte dificil. Mic de statură, stafidit, cu dinți urâți și un aer coleric, cu barba căruntă nețeselată și cu ochii de sălbatic, vorbea întotdeauna tare și sarcastic. I se cumpăraseră tablouri de către galeriile Luxemburg, și la 25 de ani păruse să aibă perspectiva unei cariere frumoase. Dar talentul și-l datora mai degrabă tinereții decât personalității, și timp de 20 de ani nu făcuse altceva decât să repete peisajul care i adusese primul succes. Când i se reproșa monotonia, răspundea: Nici corona picta decât un singur lucru. De ce aș face eu altfel? Foane pismuia succesele altora și avea o ură personală de o factură cu totul deosebită, împotriva impresioniștilor, întrucât socotea că nereușita lui se datorește modei nebunești care atrăsese către operele lor publicul. Disprețul binevoitor al lui Michel Rolland pentru impresioniști pe care îi numea impostori, se transforma la Foane într-un potop de insulte, dintre care Crapiul și Canel erau cele mai puțin violente. Crapiul Ticălos, canel, nemernic, neam prost. Se distra criticându-le viața particulară și, cu un umor sardonic, hulind și aducând detalii obscene, le contesta calitatea de copii legitim și puritatea relațiilor lor conjugale. Pentru a-și accentua disprețul său de mascărici, recurgea la imagini orientale și la sublinieri cu caracter exotic. De fapt, nu-și ascundea disprețul nici pentru elevii ale căror lucrări le analiza. Aceștia se temeau de el și lurau. Prin sarcasmul său brutal, le făcea adeseori să plângă pe eleve, și lacrimile lor îi stârneau bat jocura. Și totuși, rămânea în atelier, în ciuda protestelor ridicate de cei care sufereau prea cumplit de pe urma atacurilor sale, pentru că nu încă pe îndoială că era unul din cei mai buni profesori din Paris. Uneori, fostul model care conducea școala încerca să-l pună la punct, dar în fața obrăzniciei violente a pictorului, argumentele lui se transformau foarte repede în scuze umile. Filip veni mai întâi în contact cu Foane. Când sosit la atelier, îl găsi deja acolo. Se plimba de la chevalet la chevalet însoțit de doamna Otter, organizatoarea. Aceasta traducea observațiile lui elevilor care nu înțelegeau franceza. Fanny Price, care ședea lângă Filip, lucra cu un frigurare. Era palidă la față din cauza nervozității și, din când în când, se oprea din lucru ca să teargă mâinile de bluză, pentru că transpira mereu de încordare. Deodată se întoarse către Filip cu un aer speriat, pe care încercă să-l mascheze încruntându-se. Ce zici, merge?" întrebă ea, făcând semn cu capul către desenul ei. Filip se sculă de pe scaun și se uită. Era uluit. Îi se părea că fata nu are câtuși de puțin ochii de artist. Desenul era total diform. Ce n-aș da să pot desena și eu măcar pe jumătate atât de bine? Răspunse Filip. Dar n-ai cum, pentru că de-abia ai venit. Ar trebui să te aștepți la prea mult dacă ai vrea să desenezi ca mine. Eu lucrez aici de doi ani. Filip nu putea deloc să o înțeleagă pe Fanny Price. Era de o îngânfare uimitoare. Filip descoperise deja că toată lumea din atelier o antipatiza din adâncul inimii și nici nu era de mirare, întrucât fata părea să-și dea toată stăruința să jignească oamenii. M-am plâns, doamnei Otter în privința lui Fane, zise ea acum. De două săptămâni nici nu s-a mai uitat la desenul meu. Stă câte o jumătate de oră cu doamna Otăr, pentru că ea este masier." La urma urmei și eu plătesc ca toți ceilalți și bănuiesc că banii mei sunt la fel de buni ca și ai lor. Nu văd de ce ar trebui să mi se dea mai puțină atenție decât celorlalți. Puse din nou mâna pe cărbune, dar peste o clipă îl lăsă jos gemând. Acum nu mai sunt în stare de nimic, sunt îngrozitor de tulburată. Se uită la foane care se apropia de ei, însoțit de doamna Otăr. Aceasta, o ființă supusă, mediocră și încântată de sine, avea un aer plin de importanță. Foane se așeză în fața șevaletului unei englezoaice micuțe și neță sălate, numită Rat Chalice. Avea ochii negri, frumoși, cu o privire languroasă, dar pasionată, și fața ascuțită, ascetică, dar senzuală, precum și pielea de culoarea fildeșului vechi, un gen care, sub influența a pictorului Byrne-Jones, era cultivat în vremea aceea de domnișoarele din Mahalaua londoneză, Chelsea. Foane părea bine dispus. nu îi zise mare lucru, dar îl i cărbunele din mână, îi arătă greșelile din câteva trăsături repezi și hotărâte. Când se ridică, domnișoarea li se radia de fericire. Foane se opri apoi la Claton. Între timp și Filip devenise cam agitat, dar doamna Otter îi făgăduise să-i ușureze puțin situația. Foane rămase o clipă în fața lucrării lui Claton, mușcându-și degetul mare fără o vorbă, și apoi scuipă distrat pe pânză bucățica de piele pe care o mușcase. Asta e o trăsătură frumoasă," spuse el în cele din urmă, arătându-i cu degetul mare ceea ce îi plăcea. Văd că ai început să mai înveți nițel desenul." Claton nu-i răspunse, ci îl privi pe profesor cu aerul său obișnuit de nepăsare sardonică, față de părerea lumii. Încep să cred că ai totuși o umbră de talent." Doamna Otăr, care nu l-a grea pe Claton, strânse din buze. Ea nu vedea nimic deosebit în desenul acestuia. Foane se așeză și intră în amănunte tehnice. Doamna Otăr se cam plictisise de stat în picioare. Claton nu zicea nimic, dar îl din când în când în din cap. Foarte satisfăcut, Fane simțea că băiatul înțelegea și ce-i spunea și motivele care îl îndemnau să-i spună aceste lucruri. Majoritatea elevilor îl ascultau, dar era limpede că de înțeles nu le înțelegeau. Apoi, Foanei se ridică și veni la Filip. A sosit doar de două zile, se grăbi să explice doamna Otăr. E începător. N-a mai studiat până acum. Să se văd, zise profesorul. Asta se vede. Trec mai departe și doamna Otăr îi șopti. Asta e domnișoara despre care v-am vorbit. Fane se uită la ea ca și cum ar fi fost un animal respingător și glasul lui deveni mai aspru. S-ar părea că, după impresia dumitale, nu-ți dau destul la atenție. Te-ai plâns organizatoarei. Îmi mă rog, arată lucrarea care a dorești să-i acordă atenție. Fanei se roșii. Sângele care se vedea în transparență pe subtenul ei bolnavicios, avea o culoare vineție, ciudată. Fără să răspundă, arătă desenul la care lucra de la începutul săptămânii. Foane se așeză pe scaun. Ei, hey, ce-ai vrea să-ți spun? Ai vrea să-ți spun că e frumos? Nu e. Ai vrea să-ți spun că e bine desenat? Nu e. Ai vrea să-ți spun că e meritoriu? Nu e. Ai vrea să-ți arăt ce e greșit în el? Totul e greșit. Ai vrea să-ți spun ce să faci cu el? Rupel. Acum ești mulțumită? Domnișoara Price se făcu albă ca hârtia. Era furioasă pentru că profesorul spusese toate acestea de față cu doamna Otăr. Deși era de atâta vreme în Franța și înțelegea destul de bine limba țării, nu știa să spună nici două cuvinte franțuzești. N-are niciun drept să se poarte cu mine în felul ăsta. Banii mei sunt la fel de buni ca și ai celorlalți. Îi plătesc ca să mă învețe. În felul ăsta nu mă învață nimic." Ce zice? Ce zice?" întrebă Foane. Doamna Otăr șovăie dacă se i traducă sau nu și domnișoara Price își repete spusele într-o franceză stâlcită. Vă plătesc ca să mă învățați." Foane, o fulgeră cu o privire mânioasă, ridică glasul și o amenință cu pumnul. Dar fi să fie. N-am ce să te învăț. Mi-ar veni mai ușor să o învăț să picteze pe o camilă." Apoi se întoarse către doamna Otăr. Întreabă, te rog, dacă pictează doar așa ca să se distreze." Sau se așteaptă chiar să câștige și bani cu asta? Am de gând să-mi câștigă existența cu pictura," îi răspunse domnișoara Price. Atunci e de datoria mea să-ți spun că-ți pierzi vremea de pomană. Că n-ai talent n-ar avea nicio importanță pentru că în zilele noastre nu umblă talentele în pălcuri pe stradă, dar n-ai nici măcar un sâmbure de aptitudine. De câtă vreme ești aici? După două lecții până și un copil de cinci ani ar fi desenat mai bine decât dumneata eu îți spun un singur lucru. Renunță la încercarea asta lipsită de perspective. Ai mai multe șanse să-ți câștigi existența ca bun atât fer, decât ca pictoriță. Uite, lua un cărbune care se rupse de cum îl apăsă pe hârtie. Scoase o înjurătură și, apoi cu ciotul rămas, desenă câteva linii mari și ferme. Desena repede și vorbea în același timp, scuipând parcă vorbe veninoase. Uite, brațele alea nu sunt egale." Genunchiul ăla e grotesc. Îți spun că și un copil de cinci ani ar picta mai bine. Poftim, nici nu stă în picioare. Și laba aia a piciorului. Odată cu fiecare cuvânt pe care îl rostea, făcea câte un semn cu cărbunele și, peste o clipă, desenul pentru care Fanny Price cheltuise atâta timp și atâtea eforturi, deveni de nerecunoscut. Un vălmășac de linii și pete. În cele din urmă trânti jos cărbunele și se ridică. Ascultă sfatul meu, mademoiselle. apucăte te de croitorie. Foane se uită la ceas. E 12. Pe săptămâna viitoare, domnilor. Domnișoara Price își strânse încet lucrurile. Filip rămase în urma celorlalți ca să-i spună o vorbă de consolare, dar nu-i trecu nimic altceva prin cap decât să-și exprime regretul și să spună că Foane e o bestie. Fata se năpusti cu asprime asupra lui. De asta mai așteptat? Când am să am nevoie de compătimirea dumii am să-ți o cer. Te rog, dă-te la o parte. Fanny Price trecu pe lângă el și ieși din atelier, iar Filip dădu din numeri și pornișchiopătând către restaurantul gravie ca să ia masa. Așa-i trebuie, zise Lawson când îi povesti Filip ce s-a întâmplat. E o țoapă țâfnoasă. Lawson era foarte sensibil la critică și, atunci, ca să o evite, nu se ducea niciodată la atelier când urma să vină foane. N-am nevoie de părerile altora despre lucrările mele, spunea el. Îmi dau seama și singur dacă sunt bune sau rele. Vrei să spui că n-ai nevoie de părerile rele ale altora despre lucrările tale, îi răspunse Cleaton sec. După amiază, Filip se gândi să se ducă la Luxemburg ca să vadă tablourile și, trecând prin parc, o zări pe Fanny Price așezată la locul ei obișnuit. Pe Filip îl duruse asprimea cu care întâmpinase ea încercarea lui plină de bune intenții de a-i spune ceva agreabil, așa că trecut pe acolo de parcă nici n-ar fi observat-o. Dar fata se ridică imediat și veni spre el. Te faci că nu mă cunoști?" întrebă ea. Nu, bineînțeles că nu, dar m-am gândit că poate n-ai chef de conversație." Unde te duci?" Vroiam să mă uit la tabloul lui Mane pentru că am auzit foarte mult discutându-se despre el." Mă lași să vin cu dumneata? Cunosc destul de bine galeriile Luxemburg, Aș putea să-ți arăt vreo două lucrări bune." Filip înțelese că, deoarece ea avea tăria să-și ceară scuze pe față, îi făcuse această propunere ca o reparație pentru scena de dimineață. Ești foarte drăguță. Îmi face o mare bucurie. Dacă preferi cumva să mergi singur, nu e nevoie să spui da," zise ea bănuitoare. Zău că nu prefer." Se îndreptară împreună spre galerie. Colecția lui Seabot fusese expusă de curând și, pentru prima dată, elevii aveau posibilitatea să cerceteze pe îndelete operele impresioniștilor. Până atunci nu le putu să revedea decât în magazinul lui Duran Ruel din Rue Lafit, și, negustorul spre deosebire de confrații săi britanici care adoptă față de pictori o atitudine de superioritate, era întotdeauna încântat să-i arate chiar și celui mai prăpădit învățăcel orice vrea să vadă, sau în casa lui particulară în care te puteai duce marțea, întrucât o invitație era ușor de obținut. Acolo erau expuse tablouri celebre în lumea întreagă. Domnișoara Price îl conduse pe Filip direct la Olimpia lui Mane. Filip o privi uimit, fără o vorbă. Îți place?" întrebă domnișoara Price. Nu știu." răspunse el, fără să se poată hotărâ. Ascultă-mă pe mine, e lucrarea cea mai bună din toată galeria, poate doar cu excepția portretului făcut de Uistler mamei sale. Îi lăsă timp să contemple capodopera și apoi îl duse la un tablou care înfățișa o gară. Uite, ăsta e un monet, zise ea. E gara Senlazar." Dar șinele nu sunt paralele," zise Filip. Ce importanță are?" întrebă ea cu un aer semeț. Lui Filip i se făcu rușine. Fanny Price prinsese din zbor vorbele de duh din atelier și venea foarte ușor să-l impresioneze pe Filip prin vastitatea cunoștințelor ei. Se apucă să-i explice tablourile cu un aer de superioritate, dar cu un spirit destul de pătrunzător și arătă ce încerca să să facă și ce trebuie să caute el în tablourile lor. Vorbea agitând mereu degetul mare și Filip, pentru care tot ce spunea ea constituia o noutate, o asculta cu interes profund și cu uimire. Până acum, idolii lui fuseseră Frederick Watts și Burn Jones. Culorile agreabile ale celui din și desenul afectat al celui din urmă îi satisfăcuseră pe deplin sensibilitatea estetică. Vagul lor idealism, bănuia la cândărătul titlurilor pe care le dădeau tablourilor lor, se ascundea o idee filozofică, se armonizau perfect cu funcțiile artei, așa cum le înțelesese el citindu și recitindul l în mod conștiincios pe Raskin. Aici însă era cu totul altceva. Nu mai exista niciun fel de apel la etică, iar contemplarea acestor opere nu putea ajuta pe nimeni să ducă o viață mai înaltă și mai pură. Filip era nedumărit. În cele din urmă spuse, Sunt mort pur și simplu. Nu cred că mai pot asimila cu folos altceva." Hai să mergem să stăm pe banca de acolo. Nu e bine să înghiți arta cu lingura, răspunse domnișoara Price. După ce ieșiră, Filip îi mulțumi călduros pentru că își dăduse atâta osteneală cu el. N-ai pentru ce, zise ea cu foarte puțină politețe. Am făcut-o pentru că îmi place. Dacă vrei, mâine putem merge la Luvru și, pe urmă, am să te duc și la Durand-Ruel. Zău, ești prea drăguță cu mine. Vă să zic că dumneata nu crezi că sunt o bestie, cum mă consideră mai toți ceilalți? Nu, zâmbi el. Ei socotesc că o să mă alunge din atelier, dar nu o să poată, am să rămân acolo exact atâta cât vreau. Tot ce s-a întâmplat azi dimineață a fost numai din pricina lui Lucy Otter. știu eu prea bine. Niciodată nu m-a putut suferi. Spera că după scena de azi dimineață am să-mi iau tălpășița. Cred și eu că i-ar conveni să mă vadă plecând. Se teme de mine pentru că știu prea multe despre ea. Domnișoara Price îi relată o poveste lungă și complicată din care ar fi reieșit că doamna Otter, o persoană mititică, total neinteresantă și foarte onorabilă, are tot felul de legături amoroase de o factură îndoielnică. Apoi îi vorbi despre Rat Chalice, fata pe care o lăudase dimineața foanei. Asta a umblat cu toți băieții din atelier. E pur și simplu o femeie de stradă și e murdară, N-a făcut baie de o lună, știu precis. Filip o asculta cu un sentiment de jenă. Auzise deja că circulă tot felul de zvonuri în legătură cu domnișoarea Alice, dar despre doamna Otăr care locuia împreună cu mama ei era ridicol să presupui că n-ar fi virtuoasă, ba chiar o persoană cu concepții rigide. Femeia asta care mergea alături de el turnând la minciuni răuvoitoare îl îngrozea pur și simplu. Dar mie puțin îmi pasă de ce spun ei. Eu am să-mi urmez în orice caz drumul. Eu știu ce e în adâncul meu. Simt că sunt artistă născută. Mai bine mă omor decât să renunț. N-am să fiu eu prima persoană de care au râs toți pe la școlile pe unde a umblat și pe urmă s-a dovedit a fi singurul geniu adevărat din tot grupul respectiv. Arta e un lucru de care îmi pasă și sunt gata să-mi dau viața pentru ea. Totul este să te ții de treabă și să muncești pe rupte fără să te dai bătut." Tuturor celor care nu împărtășeau părerea despre ea însăși le atribuia motive rușinoase pentru această atitudine. Pe Claton îl detesta. Îi spuse lui Filip că prietenul lui n-are de fapt niciun pic de talent. E doar o strălucire superficială care ția ochii pentru moment. Nici dacă s-ar fi dat peste cap și tot n-ar fi putut să compună o siluetă ca lumea. Iar despre Lawson se exprimă astfel. Un animal prăpădit cu părul roșu și cu pistrui. Se teme atât de rău de Foane încât nici nu lasă să-i vadă lucrarea. La urma urmei, eu cel puțin nu dau bir cu fugiții, nu-i așa? Dar puțin îmi pasă ce-mi spune Foane, pentru că eu știu că am cu adevărat stofă de artist. într a ajuns să pe strada unde locuia ea, Filip o părăsi cu un oftat de ușurare.